Tonka Már négy is elmúlt, de Gyuri nem jött. Tonka elkeseredetten bámulta a sétálgató, jókedvű turistákat. Átgondolta a dolgot, és inkább nem vállalja, gondolta magában. De tegnap annyira megrendültnek látszott. Vagy csak alig várta, hogy lelépjen, aztán megy a rendőrségre? Talán valami pénzjutalom is jár, ha nyomra vezeti a hatóságot. Á, hülyeség! vetette el a gondolatot. Azon gondolkodott, hogy most mit tegyen. Talán a kocsmában megtalálja újra, de mit mondjon neki, hiszen már mindent tud. Az apjának is elmondta talán, az meg biztos lebeszélte a dologról. A tehetetlenség bosszantotta. Még egy fél órát várt, bár tudta fölösleges. De ugyan mi más tehetne? Semmi dolga sincs. Hirtelen ötlettől vezérelve bement a legközelebbi élelmiszeráruházba, Gyümölcsöt, felvágottat, kávét, süteményt vett, és elindult egy tizedik kerületi lakás felé, ahol egy beteg magányos asszony éppen haldoklott. A tízemeletes toronyház hatodik emeletén a homályos folyosón próbálta megtalálni a Pitvillovics lakást. Nem volt csengő, így kopogtatott. Szíve hevesen dobogott. Úgy érezte, felfogja a nő ismerni, átlát rajta, rájön ki is ő valójában. Néhány perc múlva csoszogás hallatszott, majd kattant a biztonsági zár, és az ajtó kitárult. Ki az? Hunyorgott bele a sötétbe a pongyolás asszony. Tonka torkának adta szó, amikor meglátta őt. A nő régen is sovány volt, most viszont, akárha egy életre kell csontváz lett volna, hiába a steppelt köntös. Csontos, remegő újjai görcsösen szorították az ajtófélfát, talán attól tartva, hogy a következő pillanatban elveszti az egyensúlyát. Szemgödrében alig látszott ki a vizenyős kék szeme, néhány szál ősz haja hátra volt simítva, szinte kopasz fején, egy hajgumival összefogta a tarkóján. Arcára ráfeszült a bőr, mint egy kiszárat múmiának. Ez hát emese édesanyja. Nem gondolta, hogyha a gyerek az asszonyjal marad, most jobb állapotban találná. Ki az? Kérdezte másodszor is, férfias, rekettes hangja visszhangzott a folyosón. A szemben lévő ajtó kinyílt, és egy csavarókkal megrakott feljelent meg. Baj van, hajnalka? Károktas, gyanakodva nézett végig tonkán, majd a teli szatyron. Nincs ehelga, vissza, neleskelődjél. Jobb kezével hessegető mozdulatot tett, pongyolája felcsúszott a karján, ami tele volt kékfoltokkal. Jó napot! találta meg Tonka végre a hangját. Emlékszik rám? Én telefonáltam néhány napja. Gyurit kerestem, mert még régről ismerem a fiát a nevelőintézetből. Jaja, jöjjön be! Majd az ajtót elengedve megfordult és visszatántorgott a szobába. Tonka belépett az ajtón és förtelmes bűz csapta meg az orrát, ami a ki nem üritett hamutál, kesernyés bűze és a betegség szag ami a hányás, vizelet, meg valami émeítő vérszakkeveréke volt. A szobában szerteszét voltak takarók, sárgásan foltos párnák, és a nőruhái. Egy kihúzható rekamié uralta a helyiséget, mellette egy fotel, vele szemben egy alacsony dohányzóasztal. A padlót padló borította, de már felismerhetetlen volt a színe, talán valaha világos-barna lehetett. A homályos ablakon átsütött a nap, Alga zöld sötétítő függöny lógott előtte, fél árbócra eresztve, mivel talán két csipesz tartotta a karnison. Egy háromajtós szekrény volt az ágyal szemben, mellette tévés szekrény, rajta egy kis piros tévé bekapcsolva. Alig volt látható a műsor, mert hol erre, hol arra csúszott a morzsás kép. Az asztalon fél pohár víz és egy teli hamutartó árválkodott. Az asszony közben visszafeküdt az ágyba, és magára húzott egy kockás takarót. Tonka miután körülnézett, hogy a szatyornak helyet keressen, az asztalra tette a holmikat. – Miért jött? – kérdezte az csukott szemmel. – Tudja, gondoltam, benézek, mert úgyis erre jártam. – Beszélt a fiammal? – kinyitotta a szemét, és végignézett Tonkán. – Kicsi öreg már az én fiamhoz, de azért nem rossz – csettintett a nyelvével, majd ijesztő halál jelent meg a múmia arcon. Tonka is elmosolyodott. Félreért? Beszélt vele? Igen, beszéltem. Megmondta, mit üzentem? Igen. És? Tonka szótlanul nézett a nőre. Ha most azt mondja igen, Gyuri el fog jönni, és ha nem jön, akkor csak feleslegesen ringatja magát az asszony ilyen hiú reményekbe. Hajnalkal legyintett. Á, ah, mindegy. Tudom, úgyse jön az. Nem maga tehet róla. Mindig ilyen volt akár az apja. Egy kapta fára készültek. Mi van a szatyorban? Váltott hirtelen témát, és felhúzta magát az ágyon. Kipakolt az asztalra tonka, majd a nő figymáló arcára nézett. Semmi pia? Nem eszem én már semmit. Egyszerűen nem megy le a torkomon. Nézz rám, mutatta a két karját. Csont és bőr vagyok. Ha eszek valamit, fél óra múlva kihányom. Ott a mutatott a sarokban egy lavórra. Naponta egyszer ürítem, nincs abba semmi, csak víz, keserűen felnevetett. A pálinka vízzel higítva legalább felmelegít, ha ki is hányom később, de az alkohol ködbe borítja ezt a kurva világot legalább. Sajnálom, pálinkát nem hoztam, mondta Tonka. Miért jött ide? Gondoltam, beszélgetünk. Mi a franc maga? Valami jehova tanúi ízé? Mert akkor jobb is, ha kifordul az ajtón, mutatott a bejárat felé. Én már rég megtagadtam az Istent. Már gyermekkoromban, amikor a fejem fölött vágták el a torkát a hugaimnak. Higgy el, nincs Isten. Nincs senki odafönt, aki kihúzza magát a szarból. Az én egész életem egy rakás szar volt. Végig bugdácsoltam az egészet. Eh? legyintett. Nem is bánom, hogy véget ér hamarosan. Egy napra nem emlékszem, amikor boldog lettem volna érti, egyetlen napra sem, emelte fel pálcika a Tonka felé. Szemei fáradtan csukódtak be, a sok beszédtől elfáradhatott. Néhány percig hallgatott, csukott szemmel, majd egyenletesen szuszogni kezdett. Tonka ráeszmélt, hogy az asszony elaludt. Felállt, körülnézett. Fogta a tálat, kivitte és a vécé csészébe üritette a tartalmát nem elájult a bűztől, ami a fürdőszobában fogadta. Kiment az apró konyhába, ott sem volt más a helyzet. Mocskos edények, szemét mindenütt. A gáztűzhelyre évek óta rászáradhatott az odaégett tej és zsír. Két ujjal kinyitotta a szekrényt, talált néhány tisztítószert, és csodák csodájára még egy pár gumikesztyűt szivacsot is. Bontatlanul heverhetett ott évek óta. Visszament a szobába, és megnézte újra az asszonyt. Az mélyen aludt. Fogta a tisztítószereket, és elkezdte kipucolni a konyhát, majd a vécét, a fürdőszobát, végezetül a szobát raktanadjából rendbe. Elmosta az edényeket, tiszta pohárban vizet készített oda, és a tálat is visszatette a helyére. Most nézett csak az órájára, kint már sötétedett, három óra telt el. Az asszony még mindig aludt, Fogta a holmikat és kivitte a konyhába, berakta a hűtőbe, hát mégis kedvet kap hozzá, hogy egyen néhány falatot. Majd gondolt egyet és leakasztotta a kulcsot és kiment a lakásból. A legközelebbi kisbolt nem volt messze, épp a lakótelep sarkán. Vett egy kis üveges barackpálinkát és néhány üvegásványvizet, majd visszament hajnalka lakásába. Halkan nyitott be, az üveget kinyitotta, majd a pohár vízzel együtt az asztalra tette. Aztán elhagyta a lakást. Többé nem jön ide vissza. Sajnálta az asszonyt, az egész élete miatt sajnálta. Ha akkor, mikor a gödör elé tolta a babakocsit, tudta volna, milyen szörnyű megpróbáltatásokon ment keresztül, talán máshogy állt volna a dolgokhoz. Talán még tudott volna segíteni rajta. Persze nem biztos. Mikor hazaért, azonnal tárcsázta András mobíliát. Fáradt a hangod, mondta a férfi. Tonka nagyot sóhajtott. Hogy van emese? Jól, elég jól bírta a kezelést ma. Vettem neki egy óriási képes könyvet a delfinekről. Azt nézegettük egész este, egészen addig, amíg elaludt. Nem tudok vele beszélni? Már alszik, de megmondom, hogy holnap felhívod. Csak előbb hívj egy kicsit. Rendben. Elmesélte, hogy hiába vár Gyurira, majd azt, hogy elmentem édes édesanyjához. Mit fogsz csinálni, ha nem jelentkezik a fiú? Nem tudom, vallotta be őszintén.